Aiako Arrikada. Arratsaldean beste behin Aiako harrikada saio onta etorri zehazten eta animatu entzute animatu zazten guztioi. Aileko harrikada, ba, oi hartzun irratia, zintzilik irratia eta antxeta irratia ekoiztutako programada jada espero dute eh, honen berri izartia zu ere bai eta honen eh, jarraitzale zutsu izartia zertik anez Eta, bueno, aileko harrikadak eh, diuen bezala, harrikadekin osatzen dugu hau, harrikadak bota, asko harrikada buruan eta bo, lehenengo barrikada zintzilik irratiari eskainiko dugu, elkarrezketan e, tarteontan. Astiontan e, zintzilik irratikoek zer eskainiko diguten, bazaruan batian, e, veganismoan egun internazionala dela eta bazkari herrikoi vegano antolatu du, askakintza taldiak menuerakargarria prestatu dute eta bazkano dut duane bai, musika egon goda. E, jaigirua egon dadin, e, bazkari veganoa urguleko guardaetxean izango da eta marre euro, ba, lehio ditu, tiketak e, bueno, informazioa gehiago egin dugulako, ba, irratik irratira joko dugu, eta bueno, ba, askakintzako lide izan da bertako errategia saioan. Guazaren entzutea ba, gaiari buruz, e, zer dian? Bueno, Kaiso, Gabon, zentzelik erratian jarraitzen duzuet, eta gaurkoan gurekin lide daukagu. Kaiso, Gabon? Kaiso. Bueno, lide, azke animalistak taldeko kidea da, eta bueno, horretik anere gurekin gehiagotan egona da. Baina gaurkoan etorri da, pixka da, bakomentatzea, noa saluaren batean, veganismoaren egun internasionala izango dela, eta horren ba, inguruan antolatu ituzten, hainbat ba, hainbat, gauza, zeren ez dira bat, aziran bat genzela pentsatzen geno, mañongora azkenean pilatzen jundira, eta, bueno, gauza, mordoska bat dituzte, ba, azaroan, tabenduan. Agian, lehenago lide, komentatu baino lehen zer den antolatu duzuena, ba, entzulei, yes? ez, esplikatzea zer den, zer den veganismoa, ez, eh? lotzen dugu beti, ba, jaleekin, batzuk ere lotze dute barazki ja oso, oso erradikalekin, eta, bueno, pixka bat, ola, ba, entzulei, zaba, zer, zer, zer da, veganoa izatea? Ba, vegano izatea, azken finean da, animalikiko errespetu osoarekin bizitzea, hau da, e, animalitatik eratorrita dagoen zein produktu ez erabiltzea, eta animalik erabiltzen dituzten espetakuloetara, ez joatea. Ez da bakarrik, helikagaia. Oso, azte helikadura daukagun, baizik eta azte jarrera daukagun bizitarekiko. Azkenean da, E, gizarte honekin posatzen dizkigun e, animali eksploatazioarekiko horren kontrako jarrera bat insumbizioan bota bat ezkenean, ez? Orduan, badibidea jartzearen ba hori esan dugun bezala dira animalitatik eratortzen ez diren produktuak erabiltzea, hau da ez jatea, ez arraultzik, ez e, esnekirik, ez haragirik ez arrairik, eta ez estirik eta Gero ba hori, ten esan dugun bezala, ba animalekera beltzen itxusten espettakulu guztiak joatea eta boikota egitea eta animalitan eksperimentatu dauden produktoak eta ez erabiltzea. Hori da orokorrean vegan mota asosazioetan ere bai, la ruko gauza, gauzak, ere ez erabiltza. Bai, zapatetan, etaozen jazketan. Hori korrean, izatea, da orokorrean vegano izatea. Vegano da vegano E, Euskal Herri honetan duzula nire Zango ez daki munduan zehar Baina nimen ere bai ez Erpatu duzuna gatik ez bai arropan Azkotan ere Gehiki pentsatu gabe gabera ditugu Balarrusko zapatak Edo zer esanik ez bai txupa batekin Edorla Zestetako aipatu duzunean Ba nek ez imaginatu ezak egu Festa bat Anima lirik gabe ba, Euskal Herriko herri askotan Eta bueno, gero janariaren ere bai ez Naiko kultura aragi jalean bizigara ez da Bai, baina, egia da alatzen ari dela, eh? <coughs> Nik ikusten nahi dut, alaketa eh, bat datorrela sakona, eh? Batetzeri generazio berrietan, ikusten da alaketa bat datorrela. Jendea kontzintzia greutak ge egitea daukala. Eta ematen du, nahiuk alaketa zalea dela, protsena batentzako Baina ez da horrena hondi, azkenian da, eta hii txekietan piskat kontzintiago bizatea, Eta kontureatze zer egiten dugun momentu oro, animalikiko, eh? Eta eskubritzen duzunean zer da horren atzean, erresiago egiten zaizu. Zer... Tortura eta sufrimenduaren konplize izatea ere gogorra da, eh? konturatzea horren konplize zarela olako ekintzekin, askotan jendak erabakitzen du ikusita gero irudio bat, ba, aldatzea, jarrera hori. Hori gaiago izango da, dibes, askekintzan ekiten duzuen lana, ez da? Hortaldeak zembat urte ditu ya? Dela pare bat urte askekintza dagoela, bueno, estrizi batetik dator orduan, guk animalismoan urte gehiago dara hamar urte, baina bon, e, askekintza bezala, ba, pare bat urte dara matzago. Zalenaipatu duzu, nabaitzen dela jendearen artean aldaketa bat agian azkekintzan nabaritzen duzu jende gazte aurreltzen zaizue eta... Bai, nik uste dut, alatzen dela batez ere, bueno, geroia esan dezakegu jendeareiago dugu gutxiago dagon, vegano-vegetarianu adena, baina orokorrean jendearen jarreran. Esaten duzunean gaur egun, eh, vegetarianu azarela, veganu azarela, jendeak ez dut zujartzen pokerarpegi, alen bezala. Horan dela urte batzu, guzen, bueno, pentsa zina, ginen, bauri martzean noak eta gaur egun askoz normalizatua ahogu dago, menu vegetarino eta vegano askoz gehiago daude, jatetxeak ere nun nahi daude grota gehiago, eta horrek orre, zerreza nio badauka, neski horrek zer du jendea gerota kontzentza gehiago daukala. Eta bai, esan duzun bezala, taldean jendean egaztea gerota gehiago dator, indarraskorekin gaine, eta taldeak eta badau dautor. Mhm. Ora gainan santu leku gehiago bada dela zenbait txunerena behetzen dira, ez adibidez bezakiet eskoletako menutan eta holako lekutanez, ora indicanen ere barazki jaleas ailes atea. Bai. Zoritzarrez bai, oranik asko egoa egiteko noski. Nike mezun positibo ama du baina nagia lan asko dagoela egiteko. Eta, bueno, hori azkenean nik uste dut eraktibo eh, batean ibiltzearekin lortzen dela, ez denak Ba, gure getik bintza, zehiatzen gara kontzintziatzea jendea, zer dagoen, eta gero bakoitzak erabakizala, zer jarrera hartzen duen hartu duen informazio horrekiko, ez? Eta, bai, ba, egia da esko dagolegiteko, eta eskoletan, egia da, batez ere gai horretan, kontzintziazio gaian, pille bat dagolegiteko. azkenean jarrera espezistak dira espezismoa da, bari animalikiko eh, diskriminazioa, Espezi, jarrera espezita pille bat daude eskolan, bai, eh? ipuidatik hazi, zei ipuimuta dago den, Eh, bahari, beti animaliak dira erabiltzen diren objektu bezala daude, ipuietan, eta bueno eta zan duzun bezala eta bueno eta bar, eta bar, eta bar mm -hmm. Bez talde, bueno, azkekin tza animalistak baitare, ba, zan duzun bezala bi urte dara mazue ba, bueno, martxan ez diziori ura egon zenetik bi urte hauetan gauza morduzka egin dituzu eh? ziogal, laipagarrienak agian ba, aztena guzian zesenketen aurka egiten diren ba manifestazioa naiko gente txesan den ala azkeneko urdetan gero baita egin dituzue ba balarruaren aurkako desfile bad gogoratzen dut baitare et horrelako igual dena ke sautea osebada ba, ke gausak baina bueno batzu gogoratzen arren Bueno, hortan, bueno, horrean, ba hori, son ekintza hauek, gero saiatzen gara ere bai, e, animalismoa mugimendu bezala normalizatzen beste mugimenduak bezala, ta horregatik saiatzen gara ba presente egoten, ba ibe estado egotea presente, ba, gure postuarekin, erri errikoia izateak ez duenai e, nahi libre direnik, baina ez hor egoten gara alternativa eskainiz. No, no la, no la, adibez. Ez ez jartzen dugu, jartzen dugu, bapostu vegano bat, jenari veganoarekin, ba, boka dilloak jartzen ditugu, ba, hamburguesa vegetalak, saltitxa vegetalak, eta aurten, lehenengo aldiz jarriko dugu taloa, baina veganoa, hori bai, taloa hartu dago, eta barruan sartuko duguna, oraindik ere bakitzik edago, baina... Begano izango da, seguru. Eta seguraski horregongo da, gara donostian. Ta kilometetan ere egon duginen, gure postu egin eta, bueno, zaitzen gara pixka, normal izatzen, ez? Izatea beti, bitxorra ero batzuk bezala, ez? Beste, hainbat eta hainbat mugimendu bezala, ez? Uhum. Bueno, eta hori, ezta zuen beste ekimen bat, esandakoa, ba, dakoa, esan nahi duguna Esaloren batean, veganismoen egun internazionala da Eta egun hori espatzeko, ba, lehenengo ekimen antalatu duzuena, ba, Baskari Herrikoi bat, es? Bai, Baskari Herrikoi, alen esan duan eren hildora e, Nahi dugu pixka bat e, veganismoa zabaltzea gizartean, eta zagutzea zer den, ezagutan astea Eta ararik onena, zalantzigabe da jaten. Zer Eta ezbakaldi pazkari baten inguruan elkartuz jendea, eh giro festa giro baten inguruan eta bueno, eh batarran asteartea jaieguna dela, ba, e, ba egun internazionala da, egun internazionala. Eta hori, ba, guardetxan iengo dugu pazkari bat. Ora indi dezakigu zenba jendekoa izango den, baina bueno, goiera pertsona dira, un pertsonadera, hasta que te izango da, pertsona. Eta bueno, ba, ba urte izango da, gure hasmoga da urtero gaitareana, ba tradizio antzekoa bihurtzea, ba batean jendeak ekitzea hor buruan, e, baskari bat egongo dela. Eta bueno, ba, ez dakit menuarenarekin adioez, esan dezaket zaio. Ba, bai, ba, ba, ba, ba. nos qu'llatz, nos qu'llatz. Ba, menua dago kalabazakrema bat jarriko dugu pikatostekin. E gero seitane, seitana da e, gariaren glutenarekin egindako, sa produktua eta araiaren sustituto bezala erabiltzen da askotan. Eta seitana da patata eta champi kremarekin. Eta gero azkenekoa ba, gure taldeko batek sortu duen postre bat, izen, berak jarri duela sauri tarta izena. Eta bueno, eh hor egongo da berne egongo da edaria, eta eta ogia, ez badu 10 truke, xeartela hartzen da 10 €ren truke eta hori, pazkari hori izango da, gero egongo dira e, kontzertu, bueno, kontzertu. Eh da musika akustikoa, talde bat etorriko da jotzera. Bueno, eh, zari gala, gabe, baina hor bueno, jarri txariko dira, eta, bueno... Baskari giroaz, eh? Baskari giroaz, Baskari giroaz, hori da, hori Eta, bueno, haipatu dituzun oiek, eh, jango direna guardetzen, esango zumbezela... Gero ondoren basaroa ta bendua, ba sukaldaritza ba, begenerako ikastola bat emango duzu. Eh? Orduan suposatzen dut horiek aipatu itozu eta beste asko ere bai, bai ikasteko aukera izango dela. Ez nola, nola, no planteatzen dusoe ikastolar barena. Ba ikastolaran guk uste dugu eh zerbitzu publiko bat eman ber dugula, osea ustebalen badugu eh gizarteko aldaketa bat eman ber duela, garbi dago eh instrumentakoan barritugula halaketa hori emateko. Eta jende askori hartzen zaio. Oseaten dutola jo, bai, naik onek dagoen ez amaian no eta arduan, bada pixka bat, e, azaltzeko, e, bat batez ere, e, ze, ze produktu, oinarrizko produktuak diren besten e, sustitutuak edo. Bona, bueno, adibidez harak trukezer truk trukezer, harraltsaren e, truk ezer, esnearen truk ezer. Eta, ba, esplikatzean, nola goza horiekendu eta ezte batzu jarri, nola kozinatu, eta, ba, nutrizio oinarrizko aholku batzuk, Eta bueno, eta zerbitzu publikoa izate nahi dugunez, ba oso prezio ba joan jarri dugu, ba ordaindu behitugulako minimo batzuk eta 10 €ren truke e, lau 4 4 izango dira bi orutako bakoitza. Eta bueno, ya ja, taleak irikita daude, eta goneko ya ja, mairu pertsona ditugu bi egunetan apuntatuak, oseak lehester bukatuko da mm -hmm. taleak. Hore ingo duzu azarua eta benduan? Bai, azarua orainik ez dugu jarri talearekin nahi dugulako elkartu, abar ze bakuitzakze alguna tan alduen teoria dena eta garbi dago azaroa ja zuola da moramaten hurrengo astandelako tardoan izango da azaro herdi abendu herdi arte utxu era bera ilabetebat proposamena da iletekoa ikusten badugu jende asko etortzen dela ba igual eingo beste ilete bat eta errepikatuko kursoa edo bueno ikusiko dugu uh -huh. emateko Ba izan amateko, e, bueno, biera daude, bata da, bueno, doiru, bata da lehenengo eta bein e, web horrealean sartu eta hor gartzen da informazioa. E, web horrealea da askekintza gidoia liberakzion.org, e, bestea da, e, zeagure korreora bialtzea korrebat izan ez ba interesadokala, eta gure korreora da liberakzion.ru askekintza abildua gmail.com. Eta telefono bat ere dugu, 6 lau 6, 0 lau bost, 6 bederatzi, bederatzi. 6 lau 6, 0 lau bost, 6 bederatzi, bederatzi hasundata bueno eh sunduzumez la jenda apuntatua daia ta jenda asko apuntatuezkeo ba ba talde batean barren ba bai talde edo behar bai, berdirenak Kasi segun hori izango dira taingo igual mai psikat mailakatu segun ta e, e, oh, bakoitzak eta komentatu tuia suo osatu osarena ba orain dikan hirugarren goxa bat ere egin du zera ta nikoso guai, goi desango dela irekia hau da ez hemen ez dela inora behar, baizik eta gertu ez, le bat bai. azararen bostean. tean bai azararen 5 azkenean e, egun internazionala tokatzen dena e, en erdian gutxura bera, ba, pixkaatu omendu eta nahi dugu pixka kaleratzea, vegan ardu jarriko gara bullevarrean, guzto kamaiketan eh degustazio vegano bat eh doainik danoske eta bon, produktuak bukatzen diren arte. Ta pixka bat ja, jendari jakin erakusteko bueno, era gusteko zer den, eh bai, vegano azkerala arraro batzuk, egin daiteke Eh leiteke bertati pasa, es olbai Bai, animatzen du jende tortzera. A hondoatzen, gero gustatu eskeota, boste Ba, 5 edo 6 jarriko ditu. du bertan ere bai, es eh propaganda to lekuko du emateko taralako. Bai. Alako... Hor da, hor da. Mhm. Ba hori zen, hakin nahi enun guztia, ez da ki zoa egeia igal zerbait aztuza dugu, lide, ne da zo zoa komentatu? Eta, animatzea jendeak, interesa baliun badauka, banin ba, baliun eskudien aldeko muimenduan parte hartzeko, ba, gure gana tortzea, lehen esan dugu eporri aldera, eta gu irikita gaudela, e, egiten ditugu bilera kastero, e, asamblea da gure eta eta bueno, erabakitzen dira erabakiak aurrera dihua, azota. Ba, hor gaudela, borrokatzen, nahi duenak etorri, etorri. Donostian bilten zarete. Donostian, bai, eta gainera esan dago, animalismoa dela momentu honetan, e, movimendu sozial bakarrenetariko bat, onditzen dihoana, txikitzen baino. Uh -huh, ba, jarretu desala. Bueno, familia ba, esker eta tauren arte. Vale, eskerrik asko. Venga, adio. Hortz entzun dut jugo e, zintzilik erratiko erretegia saio kokideak lideekin hitz egiten eta jarraian e, antxeta erratira goko dugu Bertan, e, bueno, larun bat onten urriak ogeita behatzean aratxaldeko zortzitan metal owen jaian di antolatu dute lanetik egina elkarteko ekerendaiako merkatu zarrean izanen da eta bertan hainbat talde izango dira Frantzia araztatutik zen Euskal Herriko taldiak e, bakoitza estilo ezberdin egin e, entzuinko dugu ba Zer dioten, antxeta irratikoak intako elkarrezketa honetan? Bueno, esan behar dugu gure elkartea, lanetik egine elkartea, irakaskuntza, e, musika irakaskuntza non jarritutako elkarte bat dela, bertaneun ikasle inguru aritzen dira ikasten, e, amar bat, dozena bat irakasle daukagu, eta bueno, elkarte bezala, e, gure asmoa da ere bai, endaiako eta inguruko musika, eh ba dakite, baita eragina izatea eta erabiltzea ere bai ba, gure eguneroko pues ez dakit aisialdi eremuan eta bar eta ordan ba, urtean zehar e, kontzertu mordo, mordoa antolatzen ditugu eta eraberean berean ba herriko txarekin ere bat pues jaiak antolatzen lagundu ta hola eh? Orduan, ba, urte guztiko egutegia izaten dugu, eh? eta baita ere, ba, gure behar ekonomikoak asetzeko dudik gabe, eh, aurrein barri izaten diogu eh, presupuestoa ondixen barbateri, geroz eta murritzagoak gira eh, guztientzako bezala ba, diru laguntzak eta hortaz, zeriozkiago ba, hartu barri dugu, diogu ba, kontzertuak antolatzeko asuntu hau, eh? esan behar dugu atzean ditugula ikasleen gurasoak helanean, E, bertan ere elkarte bertan ere daukagu, ba, bueno, direktiba bat edo e, ideiakin eta, bueno, ondo funtzionatzen duna eta, bueno, aladaramatzen azkeneko amar bat urtetan ba, batez ere, ba, endaiako bizitzan, ba e, eragiten, ez da? Beno, ba, pixeate jaialdionetan barneatuta, ba frantziar estatutik, zein Euskal Herriko txoko txokotetatik datozen taldeak eta urbilduko daira, estilo ezberdinetakoak ere, eta horien artean, endaiar batzuk ere, badira, ilungara taldekoak, ez? Bai, e, nola bat, e, batetik an, e, metal, zalek, e, pues, mantolatz, bueno, ikuspuntu horrekin antutelatuta dago, eta baitare, ba, franziare estatuko talde ospetsuruak e, edo esanguratsuak ekartzen dira eta ustaritzen dira ere, bueno, ba hemen inguruan dauden taldekin eta eta bueno, edizioan ba bai Bordeletik, bai Nisatik eta bai Potik eh heldu saizkigu hiru, hiru e, talde bat aotargoz. Hau, targoz, hau e, black metala egiten du, e, s Esvercrown, e, death metala egiten du eta gero sol Niger hau hauek egiten dute death metal edo death metala Tahero hemendik eh Euskal Herritikan ditugu ber, e, beste iru talde bat eh Gamora Leztotarra dira eh hauek egiten dute gero donos, e, gazteizetik, Gasteizetik datozki children hauek metala egiten dute eh eta azkenekoak ba hauek eh ilungara hauek hauek endaiarrak dira ta Javi Javi me Bueno, ba, ipat, e, ikusi dugu zen musika mota datorren eta bueno, nahiz naiz eta baderudian musika iluna edo basque ematean musika jaialdi bat e, da daban tolatu dena, eta ez dakit, bueno, se baita ipatu no bezun, ba, animatua da in bertara Bai, ba, egia esan e, e, ba, bueno, jaialdi bat da eta jaialdia e, jaia jaia, jaia daramatzean, dara eta bueno, pentsatzen dut e, oso leku e, egun a izango dela, ba, ba bueno, metal zalen artean eta Jalguinek ematen duen erdimo zorro eta erdi jai honekin e, ba bat egiteko, ez. E, orduan نيكo este dut eh eiburbiltzen e, de jende oso ondo pasako dula, du gabe, Eta gero, ba, ikusteko taldeak, e, ba, bueno, ikusteko dute kartela polita dela, haundia, luzea, eta pentsatzen bueno, dute oso aurreko bezala, ba, oso eguna arrakastatua eta jaialdea arrakastatua izango dela, eta bueno, eta ez dira, ba, jendeak eta gazteek oso, oso ondo pasako dut dugula. Bero, ba, beraz gogoratu, larun bat honetan dela itzordua, endaiako merkatu zarrean, Jaialdi hagu dizfrutatzeko, ba, bueno, sartzen prezioare bitxia da, es, 6 euroi eta 6 euroi Eta gainera, beno, aipatu behar da ere, iazko argazkia bialtzen duen jendeak, ba, sarrera doainik izanen duela es. Bai, e, hau da, arrezaleko sortzitan da, se, e, sarrera 6 kakotxe, 6 euroi da Eta, gero, ba, lanetik eginak inarremanetan jarri ezkero, eta iazko kontzertuko argazkiren bat e, bidalizkero, hau da, metalo bateko argazkiren bat mozorroarekin edo, zein, suposatzen da, jendeazko ere mozorratuta da, ola, e, bai jendea, bai lekua, bai dena, e, nola bai zhaiba da, eta honen inguruan, Eta, ba, bueno, ba, berta ia asko partartzaileek asko e, argazkiaren bat e, dutenek eta, ba, egin bidali, eta orduan automatiko kisarrera doainik ematen zaile, eta gero ba, han mural bat egin da argazki guzti hauekin. Orduan, e, balin baduz dute egiazko argazkiren bat edo oso ono, onak balin badzarete e, Photoshopean <risa> e, ba, bueno, ba, jarri harremanetan lanetik egine elkartarekin eta bidaliren bailen e, hau, e, bueno, uste dut ez dakit ja esote garen epetikampo epe, epe baina, bueno, egia esan e, bidaltzen duen argazkila ba, ba, zuzenean sarrera dauka ere duainik Hiruaren harrikadarekin goaz, hantxeta eh, irratiak eskeni eta beste behin. Eh, Ramon Albistur, kasu hontan, huartean eh, taldeko kideakin nintzatzeko aukera izan dute. Eh, muga beklown egitasmoan eh, inguruan eh, jende hizkuntza zen kulturen arteko topaketa eta elkarbitzitza albidetzen duel kulturra nitzeko adierazpen klown espazioa da. Beraz, haber, eh, dugu Ramon Albistur egintako elkarrezketa. <gülüyor> Hortu ginen, bi mila eta en, eh, Programa honekin ez ginen, bi mila eta batian. Eh, Orduan amarrurte, duela amarrurte. Hemen beran bertan. E, gure helburua eh, klun antzerki espazio bat sortzea Euskal Herrian. Algu muga anginela, pues, eh, bueno, gu koteatu aldugu animazioa iru izkuntzetan. Eh? <girrisa> Jendea, no, eh, etorra hila, iparaldetik, gualdetik, eh, eh, problemi gabe, elkarrekin bizitzea pues, euskaldunak direnak eta ez direnak. Eh. Hori elkarrekin lan egiteko. Bi mm. miliatabatean, ez ginen espazia hau eta, bueno, pues egitzen dugu. Aldaketak izan dira urtetan zehar, behar den bezala, eta... Ongi, ongi, alde uh -huh. Ikastaroid dago kionez, eto nengoan bai, mugabe klonen inguruan itzin barra dugu Edazkeneko right. eskaintza e, jaso berri dugu Hor, right. bueno, ikastaro ezberdinak ikusten ditugu Batzuk e, trinkoak direnak, beste batzuk, right. ba, bueno, ja, hor, tai, Eta, bueno, horren inguruan baita e, zen motatako, ba, ikastaro, ikastaroak dira, nola salduko zen ituzke? Beno, badaude eh, ateliero, taller, trinkuak, eh, eta horre lan txendugu onarrizko formazioa, eh, formakuntza, da, ba, kluna, klune, bueno, gut lan txendugun bezala, da eh, adierazpen lan bat ez, adierazpen antzerkia, eta klun personaian gana urbitzen gara jokoaren bidez, eta hain Improvizazioa lan zen eh? Hor eh, oinarria et, eh, Oinarria lantzen zen dugu pos, eh, Ikastu urtean zehar Gero eh, egiten ditugu pos, eh, Urtean zehar Ikastaro Ikastaro batzuk eh, Bet normalki gai Gai batilotuta Adibidez orain eh, mendika eh, Amarregun ama barru Eginen eh, dugu Taitsiklun Ehm eh ser de itxi, eta kluna elkarrekin e, lan egitea Eta da normalki pues gaiak lantsen ditugunean pues dubide taitsi pues, lan egiten dugu taitsi taitsiuaneko irakasle batekin mm -hmm. eh Franjo eta Lola kasu honetan ta ya pues, e, eginen dugunarekin ya e, e, e, izandaz 6arena eh ugu ekozero bueno bai Juanjo gurekin egin du klun lana eta guberarekin eta ikse, eh? eta ekozero bi bibidek eramaten dutena eramaten dutela pertsonaren zentrura eh uh -huh. e, edo, eramaten du persona bere zentrura beraz mota da <laughs> uh -huh. e, bibidek bat egiten dute momentu batean eh hanuskik kluna de ez da de farre egiteaz eta itsiri buruz edo desakaliztasia aldrebez ez ta itsira ariketa bat gorputz egite bai gorputz eta animaren ariketa zeren oreka olantzen e, pertsonaren energiaen oreka eta kluna mundu horretan ez, sartzen da eta mitologia bat sortzen du ere, ere adirazpen moduan, e, eta bere adirazpen e, gerotak gartenago e, ze bueno kainer ikusten dugu bueno, e, aipatuko dugu ta itxiklon e, ikastoro hau Ilarren, e, bueno, azerroren lau bost eta zeian, iragan bai. godela, e, bueno, horre sorabile baserrian, intzan, bai. afarroan, e, antolatu zute bertan. Ogei orduko ikastaro bada. Ogei orduko ikastaroa, bai. <h -h -h -h -h. Bueno, dena den, ba, aukera, e, aukera dago, baitare informazio geio eskuratzeko, edo eta zuekin harremaratan jartzeko. Alde batetik, bai. guegune bat baduzu, eh? Bai. Kon, edo bestela telefono bidez, ere. Bai, uh -huh. bueno, aipatu dugu hai pat dogu ikosten dugu baita e, bueno, beste eskintza bat baita ere badaguela, ibilaldiaren. Bai, ibi bai. <laughs> bueno, da orain arte uga siginen zantrean lan egiten 2008an, ez? Eta bueno, jende batzu se segitzen dute urtez urtez, da jende jakin asigne Zortzen laneko taierra e, Lantzen e, Zortzen laneko taierra e, Gerratzen eta e, Zortzen laneko taierra da Ja Buz pues, taier Teatralago e, o, te, e, Zartzen garela ikuskizunen e, Hau zartzen garela Kluna eramatea ikuskizunera Hordun e, Iru urte eta gero Mm -hmm. Bez, izan da sanda no la baita, gu bueno, bu, gutaldetiko goita egin dugu nola sakontze hori, nola transmisioa egin eh, gau egun batean, pues el chico lo va a estar va a sucederituko dute naibatz. Eh, eh, mm -hmm. eh, bai eh, konformar bai, bai kon eh. e, eta Taldeko batzuk eh, proposatu dute eh, ibilaldi bat egitea. Eh, ibilaldia eh, erre nahi du herri herri joatea ikuskizun batekin eta hori ginen dugu heldu denudan, baina hortarako prestakuntza berda, da eta eh, proposatzen ditugu la autopaketa hogei ordukuko lau autopaketa urtean zehar ikast urtean zehar. Eh aziko gara abenduan eta munkatuko dugu abuztuan gero ondotik e, ja, ibilaldi bera eginen dugun zorkuntzarekin ez uh -huh. e, o, adibidez ikastaronek e, eskatzen du preze gotea e, bai erkar eta bai sortzen lananako Eta lan duko duguna, ezaren da, pues, beti gantzen dugu, oinarria, zeden, bueno, pues, persona bezala, oinarrian On, zentratzen garen ean, orduan posible da. Eh? Bertzen az, pues, egin ditugu teknikoki gauzaun niz, baina zentsu li gabe, zentsu bazko gabe, gu horrela sentitzen dugu eta gure gaia beti dute bez, kompromiso bat. Ez, kompromiso bat Bai persoan bizitzakin, bai sozialki, da. E, Ordun hori landuko du hori sendotu sendotu gero baita ere nola sortzen diren, nola ikuskizun bat sortzeko zebaldintza behar diren, bai teknikoki, bai ekoizpenan, bai, eta elkar bizitza zer den ere servici pues, un artean antolatzea yanaria e, e, ardurak eta bas. Uh -huh. Bueno, bai, eta eh bueno, el protocolo haspi dugu ikastaro hauek, eh bai. e, bueno, hiru hizkuntzetan eskaintzen ditu zutela. Iparraldeari, Iparuskalari eta gohonez gukola hementxe kauden daian Lapurdin. E, bueno Esperientzia izan duzute bertan Aurretik e, Etorkizunari begira-aurrera begira Baitare zerbait aurriko zit Duzuen, mentxe, baitare egiteko Bueno, go Beren, e, sortu baino lehen e, Bait teatro kompainia Ginen, mm -hmm. kompainia profesionala Irungoa Eta endaian lan e, Indugua nix ba, Bai e, aurrekin, eta bai elduekin. Eh? Endaian baze en, e, joan de Bendean, errategatik <laughs> joan de Bendean, bazean e, antzerki lariak, elkartea, aurrak e, e, e, euskaraz, e, antzerki euskaraz e, uh -huh. lanzeko, ta e, abadian, abadian bu, e, amar urte tanzea, regongara, hor e, ekipoan, e, arte adirazpen... Adirazpen artistiko lan, lan zen ez, uh -huh. abadrian berta. Hori bederen e, endaian egindugu lana urtean itz. Uh -huh. Gero guk dugu siberoko eventikeekin harreman naiko zendua. Ta beraiekin e, e, antolatu itugu bai antzer gikuskizunak, e, gernik adibidez, altu denun eta orain ari e, gara ipar egoko klounen hartzeko topaketak eh. Mm -hmm. Ba, maulen, e, joan den urtean egin berri dugu Getarian da ez, ezakizure galderari erantzute bai, piska bat kokatzeko eta bueno, bai. orain aipatzen duzuna e, ipar e, eta egoko egualdeko klounen topaketa hoiek eh urrengo hitzordua noiz izango da? Ba, den urrian mm -hmm. e, eta izamen da mendian. E, orain egin berri dugu hitsa zertianan, bai? Getarian eta hurrengoan mendian eta horrelattzen dakatzen eraabaki dugu, eta espero dugu hori handitzea. Eh? Mm -hmm. bai, sortu, sortu da oso harreman estua, eh? ez bakarrik kanto artean, hori bagian eta etado esperientziapetti izen dotzen naunduko du, baina... Baita jenden artean, eh, tallertako jenden artean. Eta gero gainera, pues ez da bakarrik talleren arteko harremana horre dozein sartu eh, aldu. Eh. Uh -huh. er, er, eta gero eta jende gehiago urbitzen ari da. Bai, ba, guk... E... Horrekin galditzen gara, deialdo horrekin eta zabaldu ere, e, bereziki ba, gure inguruko entzuleak, e, lapur di inguruko ba, e, bueno, entzulei pues, Ezen pere aldian ba, dago jendea, eh? uh -huh. torten dela adibidez herren deriko taiarra da Hori ez dugu anitzaik batu, baina taiarra trinkoak egiten ditugu txantrean eta Horain, e, atzaruan... E, bai, errenderin. Errenderin, artiko gara. Uh -huh. Bai, fanderian. Egon, fa, bai. e, bueno, fanderiako ausual ba, karterik. Fanderia osoa, uh -huh. bai. bai. Hmm. Bueno, eta animatuko ditugu noski. Gogoratuko bai. dugu, zuekin harremanetan jartzeko. E, Iparri euskal erretik e, izango zen 0-0 iru lau. E, bederatzi lau sortzi, iruro geita iru, amaika iruro bi. E, telefonera bai. teitzea. Edo uartean, Bueno, conean, informazio gehiago, eh? Eskolaratzeko bai. ere da. Bai. Zi. Ba, ez da zerbait gaitzeko dugun, Ramon Ba, ez daki de, go, da kit de yo urte urte urtenitzanekin eta bueno, ni konkretu ki egon naiz horrei horrei urte batakun eskolarekin lan egiten dut Luzinguruan, bueno, en Daneser. Mm -hmm. Ez da kit eh? Ba e, pues, nekatu ordez e, gerota in, energia gehiago duten mm -hmm. e, pues, dugu gainera,ez pues, orain Euskal Herrian bi, bizia arikarren e, egoeraak egin pues, adierazpen lanari gerota gerrantzia gehiagogu persona bakoitza bere ormen lan deane. Eh? Mm -hmm. eta da etalunak perai berezia edo harima berezia duen personaia eta bakoitzari da gokio berekuna eta, bueno, pues, irri egitea edo humorez e, begiratzea gure burua bera. Urrengo harrikadekin goaz, oi hartzun eskutik eta, bueno, lehenik eta behin behatokia hartuko dugu, izkuntz eskubidean e, urraketak e, aztertzen ditu Beatokiak eta ezkuntz eskubideak bermatzeko e, talbia dakagu Bertan hainbat e, kexak hartzen dituzte herritarrek eta kasu hontan osasongitza arloan e, hainbat euskal herritarrek jarri hituzten salaketen inguruan itzei dugu Prantxarroko bat eskaini zutelako eta bueno Garbine Petriati bertako zuzendariak edo bertako kideak obek izan Ba honen gainean itzei ingo dugu e, izkuntz urraketen ingur No, Baina, jarraian, eh, elkadezketanen tartea, argu joan, eh, saioan, eh, bueno, askotan itz eh, egin dugu, errati honetan, askotan hitz eginen digute, eh, bueno, izkun zeskubideen urraketak diela medio, eta, bueno, eh, kasu honetan gaur, eh, Beatokikara joko dugu, Beatokik zuzendaria dugulako, telefonoz bestalde, Garbine Petriazik, kaixo egun hon? Bai, eta zui ere, egun hon. Ondo? Ongi izan beharkota, zuek? Ondo, ondo. Se, zuek ah, lan... lan asko diken, es... ez da? Lanik ez da falta, ez da falta. Zoritzarrez ez da falta. Zoritzarrez ez dugu, lanik ez da falta. Baiz, eh... mazen Ay, lan... esta, bai, euskararen eh, normalizazioa bat limazen zuek, ez zenuten ahimeste izango ez da, Garbine? Bai, gure lana... Eh... Euskuntza eskubideen, euskaldunon hizkuntza eskubideen, e, bueno, babesean eh aritzea da, eh, hori herritarrak dituzten e, zailtasunak euren eh bueno, eguneroko e, gauzak esan dezagun ba euskaraz egiteko eta euskaraz bizitzeko hartu duten erabaki horretan dituzten e, zailtasunak nolabait ere bueno, pues, gainditzeko, pues neurriak hartu daitezten e, eragitea da gure gure lana eta hortan ari gara. Uhum. Bueno, e, osakideetzaren inguruko bigarren dokumental bat e, egin e, duzue Kasunetan Rafael Bengoa osasun zailburua, epa elortzaren kasua dela eta edabidetan Euskaldunen aurka eginiko adierazpen batzuen ondorioz ezta? Bai, e, maiatzen egin genuen lehenengo bideoa, horretarako erabili genuen ba aurten e, behatokira iritsi zen lehenengo kexan, oñatiko herritar batena, alegia, eta osakidetzarekin zer ikusia zuena kontua da gutzerik urte ikusial izan dugula, ba hizkuntza eskubideen urraketak e, oso e, jarraiak eta sistematikoak eta urterik urte errepikatzen direnak e, osakidetzaren arloan eta oro osasun zerbitzuen e, arloan ematen direla, eta. Orduan, lehenengo kexa hori, urtengo lehenengo kexa hori baliatu nahi dugu nolabait ere osakidetzan gure ustez orokorra den egoera baten e, berri emateko eta 10 gainean jartzeko. Segurazki eta Oiartzualdeko eh herritarrak ere horren e, inguruko esperientziak izango dituzte. Eh Euskaldu oso, bueno, oso, joera pues jo era undikoak ba ez honetan ez beste batzuetan, eta. Mm -hmm. Alate ere, osakidetzarekin serikusia duten 100 ka keixa jaso ditu behatokiak. Hortaz guk e, garbi daukagu errealitate Zabal eta gordin baten isla baino ez dela, ez da. E, kasua hau edo, e, maiatza parteen egin genuen bideo horretan jasotzen den e, kasua, ez da. Hortaz, ba, e, egoera hori azar hartu nahian, egin genuen bideo hori izan dugun moduan, bueno, horre e, izan dira errez, erreakzio batzuk, ezanez, bueno, kasu isolatua dela, ez dela horokorrat, horrelakoak, eta horrein, e, iraila partean, beste... E, Hor diziako herritar baten e, testigantzaren bidez, e, maigainak jarri nahi dugu eta eta demostratu nahi izan dugu, ez zez, osak idetan, sistematiko ki urratzen zehizkigula ezkuntz eskubideak euskal du, noi? Hor e, diziako herritar horrek, bueno, e, azaltzen du, eta e, oso garbi gainera, nola, emezortzi urteetan, bere seme alabek ez duten pediatria prezentu, medikoa edo mediko pediatra euskalduna izan, ezta? Orduan duan, bueno, zerbait puntuala eta zerbait horrela e, isolatua e, delako idea hori nik uste dut, horrelakoa dibideek, ba, argi eta garbi uzten dutela, ba, ez, ez, zerbait sistematikoa eta urte urte errepikatzen dena dela. Uhum. Eta zein dira osak aurka gehien e, errepikatzen diren gisak? Denetarikoak, denetarikoak, eh. Horra, zerbitzuari dago kiona, alegiago ze, zera bate, itxordu bat eskatzeko e, deitzen duzunean, ausasun zentrora, ausasun etxera, ba, Euskaraz e, dakien pertsonarik ez, e, espezialista batekin, beste batekin, itxordu bat duzunean, konsulta hori, Euskaldun, e, edo, Euskaraz pasatzeko aukedarik ez, edo, e, mediku Euskaldunik, e, edo, Euskara zartatuko zaituen medikurik ez egotea, e, medik utxostenak e, gaztelania utxean e, elaraztea e, gaixoari edo herritarrari, e, gaixo eta sunbatekin edo bestearekin zerikusia dute naholkuak eta horrelakoak gaztelania utxean ematea Euskaldunari, denetarikoak ikusten dugunez, ba, bai e, idatzizko kasuan eta baita ta e, hauzko arretan ere so izan ditugu eta jasotzen ditugu herritaparren e, keixak. Esan bero dugu herritarari askotan keix bidez lortzen dela helburua e, jakin baddakigu duela gutxi, e, bueno, epaitegietan jata eguneko erregistratu daitezkela aurrak e, euskaraz beinttzat leku batzuetan normaltasun oso ezta? Bai eta Hor dute oiartso aldean bertan ere e, guraso batzuek egindako leginari esker, Ba, e, posible txena, ba posible etxena, posible bihurtu dutela, edo bilakatu dutela, ezta, alegia eurion semea alabak, e, euskara zer registratzeko e, aukera. E, Besti batzu baditugu zarautz aldean, ere. Eta ikusiaren zanduguna da, eta rak, bueno, pues, jarrera aktibo bat hartzen duenean, urrak eta hauen aurrean, ba, badagoela e, zerbait, e, bueno, badaudela lortzeko moduko erabakiak eta aurrera pausoak. Eta atzo, Horre, osakiretzaren, bueno, posegoeraren kontura, edo euskara osakiretzaren, bizkete, normalizatzeko egoeraren kontura bengoaz elguruaren agarraldi bat egontzen ezeran, e, lagibiltzarrean, eta esatentuen nola, bueno, pos, oso kesa gutxi, jasoatzen dirila konparaturik, edo alderatzen bali badugu, ba, osakiretzen egiten diren milaka eta miliaka edo eta miliaka e, ekintzekin, ezta? Edo erritarrekin egiten diren hartu manekin konparaturik. Alegia, ez aien naiez, edo ez aien naien, bat kexarik espalin badago, nola ere horrek esan nahi duela, ez direla eskubidea kurratzen. Eta nik uste dut, zentzu horretan, e, badaukagula agula, Euskaldunok eta euskaraz bizi nahi dugunok, ba, emateko... E, Hau, ba, sobat emateko, nola baitzere, e, beharra, ez da esan nola. Etzait niri bermatzen euskal, e, zera konsulta bate euskaraz, edo osakiretzan euskaraz e, zerbitzua, ba, ez naiz joanen nire amorrua tragatuta eta etxera, ez. Elarasiko dut e, tokia behar den, oi, kexa behar den tokira. Lehenen, ba, bueno, urrak bairatu dudan tokian bertan jarriko dut, eta gero, bai, egoera horren konstantzia gera dadin, bai, behar den tokira dituko dut, behar tokira, ez aterako, ezta? Eta, eta norabaitz ere, e, visible egin gure, pairatzen dugun egoera hori eta urraketa hori, visible egin, bai, bestela, bueno, posat, e, garbi esan txegun, e, zailburuak, ez ez, oso keza e, e, gutxi, eta uste uz, e, gutxi direnik, baina, bueno, e, eurek zenbakitan oinarrituta, ba, hori, azaten duten, hori banik uste du, bizat, gure e, egiteko aurren aurrean, ezizitzea, dagozkigun eskubideak, eta eh eskei ez esekigunean ez bertatzen ba horren salaketa egitea. Mhm. <hazuk> Hor dugu ba Uema, Uemako bulegoak hortxe ditugu ta baitare euskararen telefonoa beraz e, bueno, esan behar dugu anonimoak direla guztiz. ta. Bai, bueno, erretarrak gure garon jotzen duenean e, urraketa bat salatzeko ba, e, datuak hartzen dizki hugu, ezta. berarekin harremanetan eh, jartzeko, ziren bueno, hor bat prozedura bat, guk e, kexak jartzen dugune hor dutik, eta bueno, e, momentu jartzen dugun momentutik, ba, bide bat egiten du dugu erdozta. Orduan, bueno, bide horretan, badaude momentuak, zein etan herritarrarekin e, harremanetan jartzeko e, Hala, bueno, eta, edo, informazio gehiago eskatzeko, edo man duten erantunaren berri emateko, zoruan guk erritarrari kexak oizan dut. E, identifikatzea edo izena bizenak edo bere datuak eskatzen izkiugu. Baina gero, dagokion e, da edo eta erakundera kexia bideratzeko orduan e, konfidenzialtasun oso jokatzen dugu eta ez ditugu erretarraren datuak publiko egiten beatokearen izenean e, bideratzen dugu kexia hori. Zergatik, mm -hmm. bueno, guretzat importantea ez telako kexia edo egoera horren atzean dagoen pertsonaren aurpegia edo ta izena bizenak mm, ezagutzea baizik eta egoera bera ai, gainditzea. Uh -huh. bueno, Gero hor dago e, pepe eta pesoeren e, izkuntz eskak izunak, ezta? Bueno, dut, e, adio, horrela gadirazpen horiek edo ta jarrera horiek ez eztigula arri egiten ez da nik uste dut ez, ez. E, badagoela edo e, era hor dizkari batzu, bueno, sokula ezdirenak euskararen alde, ta e, euskera e, bueno, normalizatzeko bidean e, jartzeko eh aldeko agertu, ezta? Orduan bueno, pues orain ere horrelako adierazpenak entzuta, egia esan, ez ezkigu, bueno, ose do, garri egiten. Mm -hmm. bueno, amaitzeko eh, animatu herritarrak eh edozein eh hiztun zeskubide urraketen inguruan kexa jartzera Bai, nik uste dut animatu euskaraz bizitzera, e, e, euskaraz e, bizi nei dugun, bueno, e, erritar multzo bat badago hemen, autu hori egin dugu eta garbi dagoena edo ta e, e, konstatatzen duguna hemen da zaltasuna ditugula bidea horretan. Orduan, bueno, pues eh, horrait asfaltzen edo ta eh, zera, aurrea gartzen zaizkigu no traba hoiei aurre egiten, nik uste dut e, zera, laguntzeko Uste, ez, ala dirazten dut, laguntzeko pres dago, tokia erretarroien onduan egoteko, eta bueno, behar direne neurriak hartzea bultzatzeko, ba, e, laguntza edo eta zera, e, zera emateko prez, Orduan Hor duan, ba, ba, bai, e, lehenengo etenik eta bain, oskaraz biztuko autu egitea, zeltasonen aurrean, dagoki onduan e, zalak egitea, eta hor bide lagun izango gaitu, herritarrak. Ba, Garbinea Petriati biatokiko zuzenaria mainazker gurean ezategatik izan ondota urrengo arte. Neizuen arte eta zu gero izanongi. Eta azkeneko elkarrezketarekin gohazto JARTZUN irratian eskutik hau ere bai, ba, bueno, Labeko uharso e, bideseko zuzenaria edo ordezkariarekin hitze egin dugulako Zorion Nortegosakin eta bueno bertan e, azkenaldian edo urtero bainzats egutegian e, Gorriz marketutako jaiegun arrotzen inguruan hitzeingo dugu ze alternativa dituzten enpresek, pa honi aurre eta bestalde Nafarroan ere bai hezkuntzarloan Jolanda e, bueno e, Yolanda Barzinan gobernuak indituen murrizketen inguruan izaten nahi protesten inguruan mintzatu gara beakein Urtero bezala bueno, egit egutegila behitu dugu eta hastiontan e, bezala jai egun arrotzak e, egutegilan gorriz markatutako ba, egunak azaltzen zaizkigu Lantegi askotan e, azaltzen dienak e, eta bueno, guztiontaz eta lan arlotaz hitz egiteko labeko horrezo aldeko bueno, ordezkari orde, orde, ordez den Zorriun oso dugu telefonoz, beste alde kaixo zorriun egunan. hor Kaixo, guna bueno, Horre, urtero bezala, ba, labek e, egutegi propioan aldeko aldarrik apena du beste behinaz Ba, luria, da. E, beste jaiagun arroz bat e, zeugo bueno, da, guke arroza konsideratzen dugun jaiegun bat, gainera hau nahiko berria da, ez? Eh, Patxi Lopez, e, bueno, ilegalizazioaren bide esker lenakaridan Patxi Lopezek, ba, ba bueno, ba egun hau e, duela duel urte izendatu zuela, eta eta bueno, guretzako ba, arroza jarraitzen du, jarraitzen zaten egun honek. Hor, e, zorion, aipatu berko genukeagia, bueno, lantegi batean, e, zepuntuta daño, indaitseke jai, e, bueno, ablako jai egun baten horrean, ole gila, zepuntuta daño esan dezake langilea batean, langile bueno, bate, nik lan nahi, nahi dut, eta beste egun bat hartuko dut. Hor, hori e, egiteko aukera bakarra da, langile eta enpresaren artean, langilearen enpresaren artean akordioa lortzea. Hor, e, juridikoki ez dago niongoa arazorik... eee... Jai egun propio bate eh, osartzeko edo ez, hau da, eh, akordatzen duten eh, egutegia, ba, indarrean jartzeko, eh, horregotetan erazua da, ba, beste sindikature ematek, eta praktikan, nahiz, asieda batean, helak eh, bere garaian, halako eh, salaketak egintzituen, bina azken urtetan, eh, komisiones eta ujetekoak dira, eh, olako salaketak, olako goerak salatzen dituztenak, eta hor sortzen dira arazoak ez? Eh, nahiz, eh, langileen gehiengoak egutegi bat adostu, ba, langileen individu batek, eh ba, sa, salaketa bat eh sartzen dunean, ez? Ta orduan horregatikan enpresa eskotan izaten ditugu, ba, egutegi alternatifoak edo ba indarren jartzeko. <gülüyor> eh enpresatan berdin jokatzen da legia udaletxe batean, eh entitate publiko den batean edo enpresa pribatu batean, eh bueno, prozesu berdin izango litzaka? Ba, hori e, da, hori. Eh bi arabera dago eta egia esan, badira e, enpresa batzuk, enpresa hundia edo guk horrezkerita hundia duten enpresak eh baronaitenak ba egutegi ez ezberdina, ez? Hau da gaurko e, gaurko egunez 25ean e, ba balana egin utenak. <gülüyor> bueno, pizka bat hau alde bate hautziko dugu. Bueno, beste jaiegun arrotsa Leicester Luzezkiego abenduan bertan. Baina ezkuntzari begira jarri berdua. Barka bar, igual e, igual garantizatu e, esango du, ez? Ba, joe, bain, hau eta jaiegun arrotsa, ez? autonomia estatutuaren eguna da. E, hau da e, ez da Espainia magillako jaiegun eta hemengoa, ez? Hor, bueno, ni gustut, garrantzio dala balanazio politiko bat egitea, eta, bueno, esan mar dugu e, autonominista dutua ja ez dagola hilda ez, e, duela amar urte esaten moduan, baizik eta ja e, aldatze bidean dagoela ez, oza, sea, ni gustut Euskal Herritar e, gutxik e, asetzen ditu labera aspirazioak ega horrengo autonominista dutarekin, eta, eta gure ustez, boari, ba, aldatzeko bidean dagoen e, zer da. <gülüyor> Badiru di, ba, horrengo haute eskundeetan bai, hau aldatzeko bolandatia penuek behar ere, bai, adeira zidula ez da. Bai, alamaten du, alamaten du. <laughs> bueno, bain bai ezpuntzara pasatu niko genuke, Nafarroan mobilizazioa handiak izaten ai dira. Ba, ezpuntzan eh gobernuak eh emandion umurrezketen eh, aurrean, bueno, nola nolako gora, nolako gora arkitzen da. Ba, gora neko gorra, ez? Zanikuzu administrazio guztietan eh egoera ekonomikoa eskarra e eh, argudio bezala hartuta ba murrizketak ari dela planteatzen, baino badakigu e, Nafarra sinek egintzen duen, e, azken fineen e, bueno, eskubi e, erradikala da e, gure iritziz e, UPNek, UPNek eh bueno, e, planteatzen ditun politika kaderatzen digutena eta eta bertan ba murrizketa oso larriak eh dituzte, ez? Ta hortaz ba badai ba, hor hor dabiltza eh gurekiden Nafarrak ba Ba, alden aurrian, ba, ba, erantuna amaten, ez? Ba, dirudi, ba, ordezkapena kitxeko arazo daudela, ez, alde orte digamintzat. Ba, hori da, e, praktikan, e, ia-ia ordezkapenik gabe uti nahi e, Eta, kontuta hartu hartu e, dugu, ez dela e, garbizai baten ordezkapena errespetu guztiarekin, maizeketa, ezkuntza zari garela, e, finien, ez, en fin, jene, publiko batetaz, eta, eta, bueno, aurrengo generazioen ezkuntza zari garela. Ose, Gana, Euskal Autonomia Erkidegoan gai hau edo murrizketa soziala hauek ze, nola, nola eraingo digute, nola aurkitzen dira. Azpadorkontua eh, aurrikusten dela, baina orrendikan ez dela indarrean jarri E, borezketa oso larriak eta direla ondorengo jabetetan. Momentuz, e, orain da, justa momentu aproposa, e, aztertzeko, ager, zenborezketa ongo diren. Zaraia hasiko dira, e, administrazio guztiak, urre kontrak prestatzen ez. Eta hor dune, gora iza hor sartuko dute ez, gu gaur ikusten dugu, e, zer dintu publikoak ikara gari jetziko direla. Eta aurreko urtetako tendentziak bha, bajarraituko duela. Bueno, ematen duna tralanana badaka zute krisiian garaia am mintza darrikapen een zabaltzen. Bonna ostorioion Nortiosa labeko eskualdeko horrezkaria, eskerrik asko beste behin gure itzatetik eskerrik asko zuei. Horn arte ondo za. Zendari tarte txobat eskainiko joo jarraian ariako harrikadan inguruan aste zerrina zerriña badolako, zerrikusia badolako eta bono etxian gelitzeko aitzakilikan ez dakazutelako entzule. Bueno, ba, lenik eta behin e, bon bueno, urriak hogeitza zazpian osteguna aipatuko dugu arrataleko lauterritan heinndaian mimosa etorbidean txokolatea margotzeko tailerra izango dela eta aurren astean arira dator hau izane aste oso batez en dielako gauzak umei begira egun ezberre idan zeak, ki ezberdinak pintura tailerrarak txokolatean jae, gainean klon espektakuloak esku iniziazioa eta bestein bat izango di eta hoi horren barruan e, kokatzen da Urria hogeita Tianon honekin segurtatako izteko 10etan endaiakoen batokitan aurretzako jolasak izango dira. Bestalde Zabuzibon eh, Arira, ba bueno urriak 27an Irunean eh, Alzuka Itxe Parkean Arratsaldeko bostetan, eh, osteguneekin eta larunbatekin urriak 21ekin, aur parketan euskaraz mintzatzeko topaketak izango dira irunen esan bezela. Eta bueno, eh, ostegunean urriak 27 jakin helduentzako ipuiko ontalaria izango dea irunen, Arratsaldeko 7erritan ikuste eh, halaia liburutegian, ba, bibir vivir el Izen burpian. Eta azte burura pasatuko geha. Larun batian e, kontzertuak baditugulako. Balde batetikan. Mogambo aretoan ohikoa den bezala. Azte hauek e, kontzertuak antolatzen dituztelako. Kasu hontan doni uogorrak izango dira Mogambon. E, Trin areto hortan. Arretxaldeko betziterritatikan. Azita, krani esteptik, e, depecho mode, disabteg, represion, mind holocausten eskutik izango dia. Eta jarraian mind holocausten e, abestitxaba bat ingo dugu gutxi gara bera. Zer entzungo den Jakileko train jarpen? Badu nugu gogorroiekin gogo guztoko baldin bat gaztezi eta jarrila, maind holokausten abestea genuen, e, larun batean araitzaldeko behar ziterritan asita esan bezala. Larun bat berriz horretako e, gaztetxeko amaik agarren urte horreneko ospakizunan eguna ondile izango da, goizeko amaiketan gaztea esan nola apurtu lautzen gaituzten kateak izen burupean, e, talde ezberdinetan e, bilduko odia, eta, bueno, sozoekonomia, izialdia, kultura, represioa, ezkuntza, euskara komunikazioa, e, horren guztian gainan e, jardungo dia, e, ausunarketak ingo de justen, eta ondoren ordu bitan bazkaria da, txartelak, ohiko lekoetan salgai do dela esan dibutean. Seitan berriz, e, kontzertu ibiltaria hasiko da, areneletik ospakizunekin segitzeko, eta gabeko amaretan, kontzertuak izango dia, pikutara eta eskandalo publikon eskutik. Fosia zi Igandiakin berriz, e, bueno, jartzunen bizikleta martxengo da e, preso eta yesalarien alde zita gurutzen jarri dute bakoitzak bere bizikleta eraman dezala eta pedalka das, pedalkala Euskal preso eta ezlarik politikoen eh, aldeko ba oioa zabalduko dute. Oihartzungo auzo guztietan zehar gurutzen goizteko 10 esan bezala. Eta gipuzkako bertsolari txapelketa dakago, kasu honetan Hondarribian izango delako. Beste kanporaketa bat Urriako 29an Arratsaldeko 5 herritan eh, final laurdenak burutuko dira, jostaldi Pilotalekoan Arratsaldeko 5 herdietan. Eh, aurretik eh, interneten eh, ba eskuratu hitzakazu sarrerak bazpare bukatzen badiare. Eta aipatzeko bukaeran e, bi erakusketa, alde batetik Eider Zabalitaren Margolanak ikusgai segitzen du lako horretako Mikela Zulo, kultur elkartian eta hilan oh, bukaera arte. Ego dela esan dute eta azkenik e, Luberriko erakusketa aipatuko dugu, trilobiten erakusketa bai do, ba, bueno, itxasuan e, bizizien e, izakilak dira, eta baien fosilak ikusial izango ditugu ba, bueno, gaurroengo eskorpioi eta karramarroen e, familikoak dira, eta duela bosteunda berrogei damar milioi urteko fosilak e, ikusial izango ditugu ergoienen kokatzen den e, Luberri ba, e, ikasgune geologiko hortan e, beste hainbat fosilde bai izango dira ba, garai hartako ba hainbat jakintza esplikatuko dizki gutea Eta agenda onea nio, ariako harrikadare bai, onea nio. Eta, bueno, abesti batekin, abesti batekin utziko zaituztegu, eskaldan lo publiko que gazte bat geio ezei, e, bueno, plataforma horrei intzion abestiagin, zesean dugu bezala, larun batean e, gaztetxian pikutaragin batea entzuteko aukera izango dugu. Ba entzule mila-mila esker horri e, izatetikan, beste aste betez ariako harrikada saio nontan, urrengo astean, geio, baste buru ono naizan, eta urren arte, Aio.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 dia erotic eun bate izan dira chirotuak 90 espeteratuak eta 64 ziren tortura tua <totipasen> <totipasen> <totipasen> <totipasen> <totipasen>